Gabon Euskal Herria, gaur ere Mugaldeko Tabernan zaudete. Eza ere teokertu ez, hau larro eta zazpi irratiko estudietatik egiten dugun irrati emankizuna da, Mugaldeko Taberna. Eta gaur hizkuntza, antzerkia, musika eta hizkuntza. Hirulegiko aurkinkuntzaren ostean izandako mozkorraldi kolektibuari buruz asut Antzerki konpainiak eta Arte Dramak duten antzerki lanari buruz arituko gara. eta antzerkiari buruz asut konpainiako Simon Fus izango da hemen irratian gurekin, eta kantoriatik autotunera izeneko erakusketari buruz, musika bulegoak, euskarazko musikari buruz, antolatu duen erakusketari buruz mintzatzen berriz, Sabi Erkizia, musikaria eta Ikerlaria izango da. Guztia hemen, Mugaldeko Tabernan, musika, hizkuntza, antzerkia, kultura, Bizi, bizi, behar dugulako, bizitzeko ere. Nor naizen baneki, zu badak jakin nahi zenuke, ba jakin ondoren, bada damutu denik. Angelu guztetatik nahi zenuke zure burua ikusi, alabear da angelu itzu bat. Ezagutu daiteke norbere burua izolatuki, norber ingurunea ezagutu gabe? Nola jakin zinez zarena zarela? Gurasuen izpil joan? Zeme alabenean, astarnei esker. Nola jakin nortzaren ingurune aldakor batean etengabe aldatzen dena pasara. Eta ez hote dan zerkia barne duzketarako tresnarik onena. Galderak dira, arte dramak eta axutek, Arkez eta Simun Fus egileen eskutik, Blasaratutakoak. Eta galdera hoiei irantzuna, Simon Fusek berak emango digu hemen irratian, estudiora ekarri doulako. Arregantzokitik Bilboko Aldezarreko estudio honetara. atzen ditu Will Lewis Drummond taldeak Atabaen aspaldi zamar eh, gradatu zuten playet edo zuzeneko disko zain elektriko honetan. Ezta nola egin. Maizik eta zergaiti Eez dugu egiten Eta nor naizen baneki galdetzen dute asut eta arte drama antzerki konpainiek eta egunotan bilboko arriaga taldean arriagan zokian arituko dira beraen azken lana aurkesten. Eta gurekin daukagu Simun Fus e, asuteko Antzerki lari, antzerki darles uzendari eta, eta kasu honetan e, harriagan ikus leharituko dena. Kampo begira batekin. Arratzaldean, Simun. Arratzaldean. Nor nahi zen bageneki? Bai, optikatera zen aterazen izen bat. E, Ideia hori aterazen e, idulegiko eskua aurkitu zenean momentu horretan. Eizantzen... E, Uh, giro oso berezibat ikusut uh, idazleak eta aktoreak edo artistak uh, oroak gizarte baten idazkariak garela eta giro baten uh, idazkariak, airearen zaporea akontatzeko gai izan behar garela eta momentu hortan uh, irulegiko eskoa aurkitu zenean izan zen Mosko galdia hondibat gure gizartean dena uh, köpuztu ginen, irabasekin nituen lau erobos zentimetro gure ahreot dasunak Eta aurkitu zen denok ba genekiena Euskaraz Mintzozen zen alde honetan espaldi honetan. Ero e, matarrak baino lehen ere baita eta e, dugu hor idazten ere idazten zela nahizta bat zoi da ditu protoeskora, preeuskora, prebaskonikoa nahiztun bezala gure izkuntza hitz egiten zen hemen. Eta gainera beste mezu bat bazen hor bat esku bat uh, eskubat, uh, agertu zen. Hainan, suak eh, babestu zuen edo kontxerbatu zuen eh, eskubat, gerrelak, eh, konkisteek eh, babestutako eskubat, eta zegoen hitzazen Zorioneku, Zorionaz mintzo zitzeizkigun gure argbasoak esateko bezala. E, ezaztu Zoriona edo pausatzen zuten beste galera bat zen posibila da Zorion txuak ezaitea erri konkistatu edo kolonizatu batean? eta dependitzen du, eta gure historia ez dakigu ez zeigu kontatua edo ez zei, debekatu hasi guko, así kontatzea. Eta orduan zeila zeigu jakitea nor garen? Ordoan hortik heldu da galdera hori kolektiboa eta norbanakoa? Norgaren bageneki. Eta kezka hori somatu duzu e Euskalien historia ezagutu dezakeen euskaltzalea den edo Edo kasu honetan identidadeak kezka baduen jende hori ere arrotu ginen e, ospatu genuen joan gara Nafarroko Museora e, esku hor ikusten eta zirrara bat piztu zaigu Zergatik eza horren ongi norgaren. hori historia luze bat,izeen beti espatzen dena henkettatu seigurako eta e, irabazleak kontatzen dute historia bat. <laughs> eta guk bairatzen dugu, ez da agaz egia zen guk beti gure historioak kontaktutugu kantuz egitzez eta askotan antzerkiz ere baita eta uste gure hizkuntzak eramaiten dola berekin gure historioaren agaztoa eta gure historioen agaztoak eta baita gure familietan ere ordon historio kontatu kontaktu intimotik eta arkaitzkanuta eta biok bildu esku horiak gertu zenean, eta bada historio bat kontatzeko. Eta erronka batekin, posibila kontatzea azken bi mila urteetan gertatu dena gure egian. Gozien hori kontatzera. Ordoan erronkoa, parioa pixatik posibila zen ez, kontatzea bi urduz, bi urdu eta zerbait irauten Ha, azken bi .000 aurtetan gertatu dena hemen eta nola kontatzen da ez Bra ez da Eez da historiaak kurtso bat, ez da panmfleto bat, ez dira ho espiikatzeko gazak jendeari beziketak gaudeak pausatzeko hoankota zeentugu bi familien... Uh... Historioak bat emengo behtakoa eta bat heldu konkistatzeko beste familia txiro bat edo pobre bat azken finean ziren ez gira juten konkistara eta zorion txugaren ean marazagoet ez doana eta doan egira gure egitik konkistatzeko Eta heldu beste familia bat, eta momentu batean, biraz, bi familian artean odola gertuko da, eta odola nahasiko da, eta ordoan asira batean beltzean kontatzen badimata istorioa, meiko bizko hori gris askoa gertuko dira, eta espedudut uh, gris horien artean gu. Ta gure beldurrak baliatzen dituzte Sinesko kan eraz kontatu duzunez irulegiko eskua gertzen delarik elkarten zara erkaizkan horekin eta e, baduzue e, zerbait kontatu idatzi eta tauleratu beharra. Nola izan da prozesu hori, nola idazten da bimila urteko historio bat edo gehiagoakoa lau eskutara. Hmm, ba aseran jo tenkira induzketariak ikustera, arrantzarikoak ikustera eta Eta egiten gira ordu luzez hoiekin, mintzatzen. Momentu batetik etikatere joiten gira aiekin, induzketa lekuetara. Eta ikusten nugu ba, nola kontatzen ituzten historioak, eta zer den urbiltasuna hoiek eta gure artean. Ego, artzen gira nahiko bizko, ba dela zerbait antzekoa. Ba, gure arazu berdinak, hots denbora eta dirua. Eta errekonozimendua, zer dengok gure historia ere kontatzen, eta orduan. Euskaraz eta Euskaraz kontatzen denean, ba, zentasun gehiago. Eta uh, gero... ...azten gira piskenak egiten hipotesia batzuk, eta ah, joan etorriak egiten da Egiten dira, goita maha bat uh, behtsio, antzestuaren eta irizten gira. Ja, irizten honetara, joan etorri hainitzekin. Ah, eta saiatuz biziki uh, konkretua, zozoa eta eta empirikoa da, eh, gure idazteko moldean ez, ez dugu metodurik, seietzen gira. Eta ulertzen dudanez, e, denbora bat eman duzu e, prozesu guztionetan. E, ia esnuke esango duela zenbat urte agertu zen e, esku hori arangurenen, beraz, e, prozesua ordutik harituzarete orain arte ba, lan bueltan? Hori da, ogrita bihan agertu da eta egon gira biortetar di e, antzeslan horren idazten. I eta batzuk parteko aktorekin hasi ira pixkan aakaabilekin ere uh, ikusten testatzen ikusteko uh, antzerkirako idazkera uh, bizikirto da uzkerari ahhokoari eta Eta nola ez, gusi zein zen dematika, ba, ordan, euskarak zentrali terte bat, eta euskararekin joztatu beginez. Beti hori egiten nugu gure antzazlanetan, zeretzen gira, joztatzen gure hizkuntzarekin eta gure euskarak holtzarat e, ekar zen. Ba Euskalki ekin, bai ekin, egin eta noa ez... E, e, berorikare baita, no, izan nola zertarako, gauza horiek aldi orasen, miskat trezna bezala, gailu bezala edo joztailu bezala. Uh, Istorioa alik eta urunen eraman alizeiteko eta hasi inspiratu gira asko aintzinako tragedietan. Uh, garai bertintzuan agertzen baitira aintzinako tragediak eta... Biziki ongidatziak dira familia tragedia horiak bagineken barzela hor tragediatik uh, tiratu guri historioa eta aldibedean uh, intimotik tiratu ez baigin nuen uh, uste baituko denek baldu gure gule baitan ez da akasualitatea denak bat batean uh, uh, ez da genoa puztu edo muskortu genela isku horiak gertu zen ean hor da erran edo hor bat zerbait kukutoa isildua bastertua gure baitan urunean hor leku hilunenetan eta leku bila joan gira ahkaitzeken. Eta holtza ipatu osu eta holtza gainean zazpi jokalari, gure zenbaki imajikoa. <laughs> Nahi, hori da, hori da, hori da, sohkuntzan zehak egon gira gu eta Eta hor, bat ba, dira, zazpi aktoren, bi teknikari, gehi, gehi, gehi, ja, biran. Hain bai, zazpi aktorenekin, bi iru belaun aldi ikusten dira, gaztenako gu bi urte ditu, garbago behio, eta adintxuenak edo esperientziak gienduenak Ramona gire eta osuturi ere ikusten dela oh, oholtzan, baderea, zehetzengira izleratzen erri baten historioa eta nik ezperut ikusleak erraitea ez da bakrik erri baten historioa, baina nire historioa ere bada. Baina, era berean zango eh, nuke, beti ere eh, zagutarazten diguzuela aktore berriak, edo hain ezagunak mm -hmm. ez edo pantailetan ikusi ez dituenak, Batzuk errepik atzen dute, baina eraberean Ramon Agirre bat erakartzeko gaitasuna ere duzu edo, edo bae, almena. Eta almenare, maxteko proposatzen dugu, eta bat dira, bai, denetatik aktoretan horbat zen gaitasun bat beharrezkoa ezin bestekoa zen kantua, kantatzeko gaitasuna, zer gure historioa askotan kantuz kantatua eta haintzienako tragedian pasartea initz erabiltzen ziren kantatuak ziren. Mina eta Zauriak momentu batetik atekantutik transmititzea ere sekudu Eta, bai, bai, beraz, Garuan, Maialen, Diaz, Idoia Tapia, Aline Txiberi, Ipadaldekoa, Manez Fuz, anaia beraz, Ramola Gire eta Oier Zuniga. Bai, sekudako lantaldea eta, Simon, ez dizugu denbora asko gehiago kenduko. Baina bai galdetun nahi ditut e, soinu diseinuaz eta musikaz mm. izan ere Sabi Erkizia izan da musikan egilea gaur bertan Sabi Erkizia elkarrizketatuko dugu Bilbon e, bihar erakusten duen erakusketa bat musikari buruz eta eta nahi genuke Sabi Erkizia musika edo doinuak edo atzean den hori nolakoa izan den aurrera tzea. izan da um, lan arkeologiko bat kasi, kasi batean eta bergin duen Fisiko bihurtu, uh, historioa labur egiteko, antzoki baten, induzketa baten historia da. Antzoki bat eraitxi behar da, aparkaleko baten egiteko, eta behartuak dira uh, udaleitzekoak, behartuak dira induzketa prementibo bat. Etortzen dira, arkeologioak, eta agertzen dira, hainbat eta hainbat bat, eta, hain bat, eta aztarna. Hor duan, hori dena irudikatzeko behar genuen zerbait hipotetikoa, E, Sartzeko, arkeologoen, buruan nola lan egiten duten, nola eraikitzen duzte beregien historioak. Eta zer erabilitugu, soinua, ba, sabiarkiziaren, sabiarkiziaren ba, ezagetik fenomeno bat da, musikan bat duz abet oso, oso, oso, ezagetik, autentikoa, beti soinu e, zuzenena, ezagetzen, idehtzen soinu bat e, hartzen duen, ariketa uh, salbaiena, bat duzen baita salbaia bere musikak eta behar behar zen salbai batzuen historiua kontatzeko, hor txep euskaldunen kontatzeko, eta argian ere baita David Bergmoxek egin duen bat uh, ziki berezia espazio guztioiek irudikatu alizeiteko. hitzi ba, gabe geratzen gara, e, norna izen banekian zerki lana ikusteko gogoz, dezioz, Eta hitza ematen dizugu, ba, raporztua engonen dela, eta emendik tarte batera, eta ja lana areto-sareto da bilen honetan bakigu eman aldi asko dituzela, berriz elkartzeko eta honetaz e, solastatzeko goguarekin. Platzegondiz. Eta orain Simunek eskatuta e, lurde ziriondoren kantu bat e, jarriko dugu. Z zein eta zergatik, Simun? Eun, ala ere, duk desin dirion dorena, eta antzerkia ikusik agutenak jakin gorutezekatik. Nabi, eta nabilelako nago haineke Ikusirikan denok urrun Gauzak hain Begiak hain lauso Eskuak hain utzik Nabil, eta nabilelako nago aintziki. Ala ere, gelditu egin gonaiz. Ala ere, aun ere da. baka an gidezke Zerrotza egiten duen hilargiaren azpian, zerrotza egiten duen anaiaren ondoa Na nabi. eta nabilelako nagoa inineke. Urrun, gauza kain urrun, gauzakain ilun Begiakain lauso, eskuak hain mutxin abil Eta nabil nago hain zikin Simon Fusek proposaturik entzuten ari gara Lourdes Iriondoren aspaldiko kantu hau ala ere. Eta kantua entzutearekin batera, hainbat pentsamendu, hainbat gogo, eta etortzen zaizkigu burura. Eta nor naizen baneki galdera hori, kolektibo egiteko bestekoa. Hala ere gomendatu digu Simon Fusek eta hala ere badira mila motivo, kantatzeko, gozatzeko eta saiio hau egiteko. Xabi Erkizia aipatu dugu arestian, aipatu Simonek ere, besteak beste antzerlan honen musika indulako. Baina Xabi Erkiziak Bilbon haste honetan bertan erakusketa bat ere paratzen du musika inguruan, Eta horregatik, gaur, e, iruñatik, iriguruzagatik, bera dugu eleka, berdetan. Bertzeak bertze, ba, nor naizen baneki antzerlan horretako musika, eta Zabi paratzen du, aste honetan bertan ere, erakusketa bat, euskal musikaren gainean, hemen bilbon. Eta gaur, e, Zabi gurekin da. Gabon, Zabi? Ba eta zuride. Zer moduz gira espaldiko? Ongi, ongi, ongi, mila konduta, beti bezalazio, <risa> imaginatu zuen zue antzeko, baina gustera, gustera. Bai, baina gozatzen ere baize, beti bada zer kontatu, zer ikusi, zer entzun, bai. eta sertaz keskatu ere bai, eta orenguan, bai. e, euskal musikaren inguruko beste edo bertze erakusketa bat paratu duzu bilbon. Bai, bueno, nik, nik paratu duela eratea igual askotxizango da, baina, bueno, enkargu ba da, e, musika bulegoak eberea margarren urtea horrena bete etxendu, eta, bueno, ba, proposamena gota ziaten, bueno, atontzeko alako erakusketa txobat, e, e, mugiko izango dena, gainera, bueno, ba, el duen urtean, orain bilbonde irekiko da, baino, el urtean zehar, e, ba, hiriburu guztietatik pasatzeko enten zerekin bensat, eta, bueno, etzen erronka txitia, baino, bueno, egin egin dugu tituluare berez izamarra du. Bai, bueno, izen burua egiazkeara jarria. <gülüyor> Bino, ori, egia riut, eh? bai, eh, baina hori musika bure gokuak jarri dut, bai kantorea eta ototunea. Ba, nik nire zalantza ditut, izen buru horrekin, e, ulertzut e, humorea eta bar, eta bueno, alde, titularen alde, izen buruaren alde, rangotere bai, bai, e, e, bai, baduela erakuzkateken bat egiten duen konzertu bat, eta piskaz, ba, bueno, ba, berbadagu, euskaldunok, beti oso berezitzen izan dugu gure burua, bai, baina orain, bueno, errangun uke da bada, beritazun horretik pixka ezotearia, zen, ezoteariaren galtzen eta otutunak ezote gaituen pixka berdin zen, baina, bueno, ba, ez da ideea atxarra ere pixka bat, beritazun horretik, ba, bueno, ba, horrengo mundu ontan, homogenizazio dago jo den mundu ontanako, ba, bueno, pixka, bi muturroiek soka bakoitzan, sokaaren mutur bakoitzan jarrizkero, E, bueno, hortartean ba, gertatu den gauza guzien analizioat egitea, oso horik egitea oso zaila da, ikaralizko erakuzketan luze, ezen erkoruke, baino, bueno, badaz ba, ariakera bat, eta, bueno, hain horregatik ere bai, e, nek imaginatzen da, ilut ere, ba, erakuzketa ere bai, den modela, beraz ten, e, ba, iriguruz, iriguruz, mugitu ala, beraz, e, bueno, pixka bat, ez hortan, ez, dena behendu ezin, eta, eta bueno, zeria, beraz ariakera bat egonda ere bai pixka bat, e, petiko itoak nua etaratea datik, edo mugarri horiek ez, berriz ere zerretikatzeko, ez? Eta beti euskal musikari buruz eh, atzera begirako lan hori egiten dugunean, ba beti izenberdinak erabiltzen ditugu, eta et, nela baiti atzera begira hortan ere, batzutan ere paradizu zutizi batzuk ere sortze ditugu, ez? Zagit, e, e, batzutan ematen du, ez tagit, ilgoi gerna markada mundu guztia zeboela Mikel Haua ez? Eta eta batzutan, bueno, ba, oie fenómeno ye ninguno en Eneko Bayarre ta deitzeko eh, merezi uteko erakustetan eh, antes ez ala quality. Mikel Laboa, baina kantoria hitza oker espanago, ba Perez letra, Aspaldiko letra hoietatik eta historia horretatik ekariko zuten antolatzaileek eta bai bueno bueno ni te diré su que se aro hacen dozuzuk bueno ni seiatu nez fiskar kan taien sare me erroak fiskat eh, topatu eta eh, eh, eh, e, jaki sta mais seginizaben ariqueta bat Goandu talbidez, eh, hain txuxen beretarretxeko kantoria eh, elbide hartuta, eh, ander Jalbizek egintzuela, nela urte batzuk eh, kantoria izeneko bueno, talde batzokan, izen horrekin, eta egintzuen elako disko oso beresi bat erakutsi izan labait beretarretxaren kantorean genealogia edo, edo DNA, ez? Eta, karo, horrek, eh, nabari zen, ba, bueno, ba, guretzako Euskarazko lehenbiziko kanta dena, eta hain txuxen mikela ere ezagun egin zuena, E, bueno, ba, erro, bere erroak ba, Europako kantaitzaren e, ba, tdaki tripetaraino dizisten direra. ez eta daude tartean juduuen kantuak eta behar ez alda bernia be daude. Ta susxen beharro da musikak duen gauza edernetako bat hori da ez. Ba, Fiokotasuniz edukiitzaakoan zaila da genealogia zehatz bat egitea ez eta jarraitzea kantuaten bidea ze eta batzutan e, or jakina jakintza gehi dugu esna gehi ditugu, Eh, Horako ariketak egiteko, eta bat sorpresa handi eta batzu zitu hor. Eta horitako bat izalitzeke, medetan etxeren kantoria berare. Zalentari, nez. Ba, purtsua tenzungu du aurrera egiteko. Neskatuak berala Ikusizien bezala Irur dozen porta batetik bestera. Eta beret-terretzeren kantoria berez, e, balada herrikoi bat da, Siberuan e, belaunaldi, belaunaldi transmititu dena, ausko tradizioan, zuke aipatu bezala. Eta, bueno, e, iruro egarrera markadako Euskal kantagintza berri edo berritu horren e, ausporrek ba, egin zuen ba, kantu sarrak eta letra sarrak bestea beste ba sozializatzea bai laboak bai letek bai e, txe e, Michel eh e, e, e, eta beste hainbatek esta ehzuk mm. garai horretakoa zer ekarri duzu irakusita edo zer interesatzen altzaizu Bueno, ni entiendo que e, Eracuzeta que naiko du, eh, nolabeh bai, soziala, bai. Askenean música bai, musikak que zuko ni parte du zure, ba, bueno, kantoria e, aosao irizten zaigu. Nik gustut nik zalantza hondia ditut hola, ote den seaski. Ez du horrekin eh, balioreken du nahi, nai, baino bereteritzen kantoria iristen da iratzi ta geratzen denako, bai. Zerra iratzi zuen bai. Orida. Orduan duan, e, hor badago, baitea idazten duenak nor duen gaitasun idazteko, ze klase sozialeko jendea denez, e, eta gauza hileke, atzera begira egitelekoan, no? gaur egungo agendarekin erekin, gaur egungu gaur egungu sensibiliad ere bai, ustudu, gauza hile idea arreta jarri bartzaela. Beraz, hirroke garrena markadan gerratu zen, nolako loraldi gu mori oso urgentea, eta batzutan baduena, e, Ez bakarrikan asmatze bat baizik eta berrinterpretatze bat bai eta berrasmatze bat ere bai zertatik ez non ba bueno bagraira tradizioak nobait eguneko agenda eh, kulturalarekin eta agenda sozialarekin eta politikoarekin bate egiten duen ez berdan zaud kulturdura 60ren marka dago kantagitza hori ez esitiko berba da ez dakit eh? ba ba Parisen idotazantzeko eh, mailatzaik noratako guztiak gabe bai eta horrekin batera aldu ziren babestajea politikoa, ke bai ekologiaren editzera, e, feminismoen e, bultzada eta inbat eta enbat, e mugimendu sozial eta politiko eta musikak beti e, berarau duen e, askartasunaregatik, ez beti badu gaitasori katalizatzeko norbait gizarteraren e, e, tenperatura, ez eta horrerik gainera ematen dio alako e, estaldura bat edo ematen dio alako bultzada bat eta eta bueno bai gero geran hori gertatu zen bezala, bai markaren arabidez Ba, ikastole zorkuntzarekin eta barok musikak ikara garrizko garantzia hartzen du alfabetizazioaren ikustegiti. Eta erakuzketak hori izlatu megin izan du, ez ikusteko nola, ba, bueno, ba, euskal praktikanteok, ba, zer nolako ba, ez dakit, e, e, e, trukotxoak, zer nolako moduak ere Davidi Zaini zingun, e, nolapait, e, ba, bueno, gurek kezka kazar eratzeko, eta gainera irazitak geratzeko ba, ez bakarrik gari literaturan, baino Kanta egintzan, eta kantagintzan eta kantagintatik erabanta geratzeko, beraz, bueno, ba, hipotesi hortan garrantzi handi hartzen dute argitaletxek, eh, e, garrantzi handi hartu dute disketxek, vai? eta pixkan denez hartzen da e, alfabetizazioaren mugimendu batean. Orduan, bueno, marka dela goitzeknik ustuzute ere, badauz behar batzuk eta agenda politiko edo sozial eskerin batzuk eta garrantzua dena berbat da, ezainbeste paradizu paradisu artifiziosoietan e, arreta jartzea edo idealizatzea egoera batzuk, baizik eta ikustea zerbaitasun edukuden musi, musikak e, kezka sozialoiek azaleratzeko, barneratzeko eta zabaltzeko ere. Zerona da, e, abiez alfabita izaten e, garaian, bai, musikak ezin besteko e, papera izan zuen, ba, erraixago delako euskarazikaz e, kantuen bidez, e, e, soilik literatuen bidez. Horrezkatzen e, ba, da, beste jakintza da, beste modu batzuk, eta musika gitarren baduka gaitasun ikaragarri hori ez ba zuzen zuzen adira jotzen eta zuzeuk eh, erakusketa plantzeaterako orduan eh, soinua eh, daukazu euskarri nagusi bezala eh, mm. ezta diskoak edo mm. ze soporte ze euskarri baliatu dituzu eta zer ikusiko du ba kantoria eta autotunea erakusita honetara hurbiltzen denak Ba, ba, oandela urte batzuk, e, 2000-etan jada ja da, egin duen baitere, e, ba, Bilboko Artederre museoren enkarguz, alako antzeko ariketa bat, baino e, kaso hartan dizkoak okarrik aukeratu ditu. Eta, arduan zen, hidrogeta zortzitik 2000-etan ezortzian arteko, usta, berraunda berrogeta aukeratu ditu eta dizkoen azalak eta zoden erakusita. Normalean museu batan ez diren artelanak, eta artelanak errepikatzen dut, ba, Garai batean, ta beriez, eh, orain aipatzen eh, zuneen, eh, ez, 60 hamarkadako garai hortan, eh, art, ikusizko arteak, arte plastikoek eta musikak, nolabait eskutik bidai berdin egintzutela, ez, sentsatzerimaten dut. Etorrun ez tarritzeko egustea, ba Mikel eh, azaletan zumeta egindako lanak edo tarten daude Oteizaren eh eh lanak eh, azaletan, eh txigidarenak, eh, aztertsiarenak eta bar E, Ibarrolarenak, e, Berandoago Josep Marizabalarenak, ez kurba dago, e, nola bait, garai batean ere bain, nola arte ezberniek urgentze bera bera egiten zuten eta eskutik joten ziren. Ta gaur egun bitartean, ez ta erlazio oso oso ezbernie da. Beraz, bueno, ba, ez errepikatzea getik diskoaren e, formatua, honetan nagusiki, erakuzketak, bueno, objektu pila bat dago, ere bai, ola, oso objektu bereziak, berra bat dire disko ezagunenak, edo bat dute, ba, ez dakit, ba, eliz e, kantu tegiratek hasi, Eta gaur egungo ba, bera, gaur onia diskoak ez dira noabait musikaren garraitudide nagusenak, baino merxan nana puzka e, handiagoa da orren dela hogetan alorte baino du. Eh? Baina nagusiko horreengainetik aeta gainetik, gainetik nagusiki postarrak dire erakuskeera direen osatze dutenak. Hori arrazaiz bedinatik da bat alde batean bat hasidatik bueno, bueno, argi egolako erakusketa bugi horrean marttzela, eta gainera ez museoetan beraz ez dira erakusket ezt egongo, Ba, segurtasuna dagoen areto tartebart, horrek bueno, estea du eramangarritasuna, ez. nagusiki lan handiena da ikerketa lan ondiena ingo de laskauko menetar nozioan eta ba garaik guzti hauetako posterrak, e, e, flyerrak eta holako ba euskarri ba, guk kalean ikusi izan ditugu eta zagutu izan ditugu e, nagusiki bai oinarri. Eta euskarrietaz ari garela, e, gaur egun E, musika bera ere iaia e, ia, iku, ikutu gaitza da ez ezta estu ez, ez, ez forma fisikorik hartzen e, erabilpenaren euneko ahundi handi batean e, aparagailuak musika entzun eta baliatu dituzu edori beste hirugarren erakusketa baterako utziko dugu bai ba eta nik gustu gaina berts logika batetik inbark litzakela historia teknologikoa ies eh? Azken fina honek bauka, engargunek bazaukan lako trampatxo bat, aneguztot hor, basa dugula demora pila bat horri guldak ematen, eta bazen, eran dut guk denok, badugunela baita herneratua, ez? E, eta, bueno, musikarekin gertatzen da, beste ertatikin bertutan gertatzen harita, no? Bait, ez denari, eta nola baita, beste artikokiko gure iritzia emateko alako aurre juzku batzuk izate ditugu, baino musikarekin badiru ditena doka gula inizibat, zena bala, bala dena ipatzekin duen, bat ba, katalizatzeko gaitasun horren e, isla bat. Eta orduan, kasu antan da Euskaraz egindako musikarena, bai. seguraski, e, zigur naiz, e, e, jende nahi kotxe joango dara erakosetek ustera, eta dela, ui, zengarik ez dago, napolla ba, e, rekords, eskorbuto, eta kizar, eta karo, kasu antan, solik Euskaraz egindako artisten, eta ibilbidea horren, E, izlada erakuzketa. Eta horrek batzetan, bueno, balako, ez dakit, ba, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, baina, frikzi batzut sorti ditu, gukero, ba, norberak bere ingurunetik, da bizi izan duenetik, ba, eraiki duen, e, ez dakit, biografia horrekiko. Beraz, kasu enten, e, teknologia sartzea, e, pixkatea, fortsatu are zen bensat, dit, bensat, ez dopesatu eta, bueno, ba, sistematerako bitzituko. Baina egia da, errati baterako, Ba, Euskal Herrian, e, ba, diskogintzaren e, industria diskogorratikoaren sorreran, oso garrantitzo izan tela, aspalditik, ja, bakarik, diskoren e, Euskal Herria sortu aurretik ere bai, baina ba, nafarroan eta Orokorrean e, ba, EAN ere bai, ba, partiturak argitaratzeko industria ondibatze goen, eta horren ondorioz, bakero, hori garrana marka dan Kolumbiak e, lehenengo fabriketako bat e, penintzula Iberiar, penintzula Iberiar, lehenengo fabriketako bat onostien jartzen du, kontutan hartu behar bere bai, erratxe baterako edizonek fonografoa asmatu, eta lehenengo graaketetako bat Euskarez izan zela, e, erran, gehiago errangonu ke, Euskarezko graaketak gaztel edazko lehenengo graaketaketak baina zarra guak direla. Horo badire zenbait datu oso bereziakor eta, eta izintu gunak antzi, eta gainera gero adutzen amate dutenak nolabait, zergatik donorski izan den Euskal musika gintzaren e, dizketxean ikuspegitik, eh? baina Euskal industria musikalaren gunen abarmenena, ez? Ba igual, Bilbok ez du alako pizua izan e, biskogintzaren e, sektorean. Eta arduan, bueno, ointezgarra ba, ere ikustea baitere nolatbait e, zen gatik gertatzen daren fenomenoiek, eta mungatik urbile egoteak, eta bar, ez? Bueno, ba, zeze elementu historiko da den ortartean ulertzeko, zer gatik gertatzen fenomeno fenomenoak. Ba. Arki dago, Sabi, erakusketak gehiago beharko ditugola. Bi hand ogoleri batek ez eztuahi musikak ere bere gora berak, bere bumak, standak eta standaozteko barealdiak ere izan ditu. Eh, uh -huh. e, orain badirudi ere Nostalgiaren aro batean bizi garala, e, mm -hmm. oringo zaharrek gazte izan zeneko hori beitzik ez dute entzun nahi, eta gazteei mm -hmm. ere askotan zaharrek entzuten zutena egiten zaile erakasgarriago. nola bizi duzu horizuk musikari izandako zaen horrek. Boroni bueno, zalantza ez eh, nik ere baden da nolako maiestatu batzu hartu zit du buruan etaiez ba eta, bai, eta lan idotera nolako goztan gero sorpresa batzuk arte diute ere bai eh baina badaletii uh, etorren buruetan etor zen ma, asko maitudan musikari batek errantzuena ez eta nidek nik ere beren nolaita edanteko esperientzia izanuen zenik musika egin nuenean ba berbadak nik egiten nuen musika 80 garra markadan, ez duen alako bapateko erreferentetik nibino eta dakitarango ke 10 urte zarragoen filmekoak Baur duan, etzen musika esperimentalik egiten eskailan, dobeintzat ez oso moduna barian. Eta beste musikaren egiten erraten zuen, ez, berarek ere bai, azarrek eran egitekoan erdintzion, hala azarrek beti galentzuten, aber, gazte, kontatu zerre egiten den gaur egun, eta bere iluso guztiarekin kontatentzuela bere ba, garaikideak ziren musikak, eta azarrek beti errantzuten, ah, bueno, hori egine dago, egine dago, eta gara kontentzuen, eta orain zarra naizela ulertzen dut. Oson dozatzen hori. Eh? <laughs> eta hori nik batzen ere sensazeri duk itzen dut, nolabait, e, batzai, garaik batean, zarra guen zuten erraten, ah, orain ginegiten duzuen bueno, adekon hori egina dago, dia aspalde egintzen, eta niri zugarrezka morroa maten zen horrek, eta orain dizartzen ari nahi zen ere bai mauletzen dut obekeago senti, sentipen hori. Mi musikak baduela e, gauza zikluko bat, eta guztiak ez e, e, e, zinezko dela hori egitazioat ez dut, hor gainera musikaren balion bat, bai? Nolabait, fizikoetazunik izan ez harren, baduela gaitasun hori behin eta berriz itzuntzeko, bai? eta denboran bidaiaatzeko gaitasun bat beste arteetan puska zailagoa, denarra naga, dantzan, edo antzerkien, edo, edo margoan, edo eskulturan, oso zaila da eskultura diguzetan denboran bidaiaatzea, bai? Beno, eh, erraki baterako musikak badu bapateko gaitasun hori. Ba, Berro da, usainek daukaten bezala, eh, baina entzulea bapatean eta nahi gabean eh, transportatzeko momentotik beztera. Beraz, bueno, nik usteet entzule bezala nahiko konservadorea garela zentzortan, bai. E, eta herren behar da, erraki baterako, ez dakit gauan ditut, azkeneko gehiurretako fenomeno batzuk, eta gauan dut bila eta zortzi bederatzeko krisi ekonomikoarekin bapatean, Iñork ezpero bezala, kantautore itzuli zen, bai? Eta iñork ezuen espero fenomen hori ezten moda batek eran zerbait baizik eta, bait, ba, gizarte batek, ba kampuan, e, e, kalean dagoen ez e, e, e, jakin tasuno erre eran zikoko norbait garbadala mugimendu conserva bere zeratik ez, baino berarrazek euzkana eta ezta kritika bat. Eran dut ne diferentza it gelego fenomeno bezala, eta ezten beste kritikatzeko, Eh, fenomeno bezala, ben ya, fenomeno sozial bezala oso en desgarregui, deskito momentu koan. Onain, momento andazu garanduzun bezala, azo berta nira curruna emberria, nik, me, nik, nik, nik, nik, nik, nik. bi puntu cero, do versio bi, edo estak izan egiten zutenla, babai, nostalgia potente, batea sartuago de, baina horrek, berdintu egiten gaituain zuzen, e, betxe lekuetan garatzen den bain bain gauzekin. Ba, Eta zegoeski baitere badu, incertidumbre edo ez jakintasun batekin baduz zer ikusia. Eh? Gaur egunko munduak ez dakigu noradoan, ez dakigu krisi klimatikoak noraramango gaitun, eh, gaur egungo eh, gudek noraramango gaituzten, sozial kere eh, ez dakitu ultraeskunia aldu da, eh? bai, ez dakitze, ultraeskunia dekina daukagura arreman oso berezi bat, ez, eh? Gait, gaitzesten dugu, baina aldi berean haien lenguaia gure egiten dugu, agintz oso bugun garai arraroak dire eta Elizaldeko harrituko ere bai 20 zen harrigarri egiten arako partean alako ariketan nostalkia horiek ez agertzea dolo bait beti errazago lasaitasuna edo erosotasuna lenan dietopatea ez egun gero etorkizun da maina ba xabi eh, erakusketa ikusi kantoria eta autotunea euskara zeindako musikaren ibilbede hau orain bilbon izango dugu azaroaren seitik abenduaren laura arte abandoko udaltegian, barrenkuak kalean, inagurazio ofiziala, bihar bertan izango da saspiretan, eta gainera e, musika zaio batzuk ere izango dira, ezta? Bai, bizkate, ireki eraren aitzak erekin edo, e, musikak ere proposatu alako, bueno, ariketatxo bat proposatzea, ikusiko duguna ateratzen atzen da, baina bai, baina sorpresa batu izango ditugu, Ahoitako ez kestakit denek, hori momentu arte zingudu ekin, baina bedez, e, jazuzten enkargoa izan zen, ba, enakuzetan diren kantuetako baten-baten, oza, bertzioren bat egiteko. Orduan, bona, ikusi berko dugu artista bakuetzarege bai, nola enantziten dion enkargo horri. Eta orduan, ba, bona, nik bizitak iratu bat egingudu, eta tartean, ba, musikari batzuk halako e, bertziu batzuk dituzte erakuzketaren e, irekira bezala. Eta gero bai hilaren hogeian espalmenago bai inguru bat egingo dugu, biskara transmizioaren inguruan, eta erakusketa bakoitzak ere bai, biskara formatu ere dugu lekuan mugitzen den dezala, bai ba, ba, ingur ez berniak egingo dire, eta biskara e, bueno, bai, musika bulegoak gaur egun e, e, egiten duen, e, paper horren inguruan hausnartzeko ere bai. Horretan ba, geratuko gara, musika bizitzeko, entzuteko, e, gozatzeko da, Eta erakusketa honek, ba, historia oso bat e, damaigu, e, kantu asko, e, bakarlari, talde eta garai asko. Eta erakusketa egin rondoan, ba, behar bada itzaitz, behar bada berriz, mintzatu beharko gara gai guztionetaz. Mi asker zabi eta bihar eta aurrengoetan ikusiko gara. Ho, sendo, askerik askuz ongizan. Hortxe, Sabi Erkiziaen itzak, berete erretxeren kantoriarekin asigaraku ere, eta orain itoiz entuten dugu, aspaldiko kantu bat. <totipa> izen diskotik gazezko gaua entuuteragoaz Sarama. Euskal Herrian euskaraz aritu zen lehen. punk taldetako bat. Eskerraldetik Euskal Herri osora. Niretzat bereziki esanguratua da kantu hau eta saramaren erdian, amabia mail urterekkin, ikastolan entuten genuen sinela zelako. Eta kantoria eta autotuneen artean, punkak rokak, Euskal Herrian esan nahi berezi bat izan dueako. Eta zer esan ba, irrrati libretatik, musika guzti horreen oilartun kutsa izan ziren irratti libretatik. eta euskarazko musikan errepaso azkar bat emango dugu guk ere eta gure playlist honetan bere txerren kantoriatik autotunera guk ere jausi bat engu dugu gure euskal musikaren historia. eta saramaipatu dugu aipatu genezaken ere Erzainiak Kortatu eta beste hainbat talde baina hemeak. E, Gate izen euskaldun berritu zen Xavier Montoiaren taldea, beste musikari prestuekin eta bere garaian ez horren ezaguna edo famatua izan zena Gerora gehiago aipatu dena agian baina sekulako taldea eta oraintzungo du kantua ehun ginen. eta 100 ginen kantuoren bertsioa egin zuen Beranduago Kortatu taldeak ere eta Saber Montoya aipatuta aipatu dezakegu ere ertzainak e, bertako kantari izan zelako Gazteiztarra eta ertzainakek e, disko esberdinetan kantu eta estilo esberdin ugari landu situen eta rock gogorren etiketa aldarrikatzaileetik Bestelako kantu lasaiago eta mantzo eta derra goak ere egin zituen. Eta horietako bat betirako iltzatua geratu zaigun hauze. Not Time for Love Oien legea guretzataparkei hartzela iesa auspena eta isiltzea Oien euren gisara eukitzea Gordeak ditutzu armata eizbien kontrako Altzeiru gatzean Eta gune gargasen mende gaudenok Okero men gaude Ez dute ustuen maitazen gauean Tortura sufritzen zelatan usteltzen gutuna ekidazten eta bertani Eutsi zioten minarioaina bakartadea kiren txik. Korte kustitzia inzieten matobitsukunen gisan. Maiz borrokartua kira ungo goz, baina maiza bohiltzean ahi. Ez dute ustet baita zen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean. Ez erbatik ez norarik gaue, sirena garra inxi bakarra gauean. man jozan gaztea fios hasta evitar el de coso to maquilueres estores iren pasiohara bobisamstala unetilla postones chicago sanigon en santiago en barsoia gastaisen estaba el farser la nuestra in vallecotans al derrenda maigabea esto the us that Zergatikaz, norarik gabe Sirena garra, ixi bakarra gabe Dena ezen izan punka eta arroka Sentimentuak, maitasun kantu ez berdinak Eta, azken finjan, gaiberari buruz, moldez berdinaketatik Artzeko kogoa ere basezegoanguruan. E dute uzten maiitattzen gauean eta aurrik ez Ez gatik ez zorrarik gabe garra. Bertin entzun dezakegu, Xbira murizak inglesetik ekarritako kantu bat, dultzinak edo atabal potente bat. Dena esan punka, dena esan roka, baina espiritu bera eta gauzak esateko beste modu bat. Eta gara joietakoa izan zen kortatu ere, baina kortaturen errautetatik sortutako negu horriak ekarriko dugu e, gaur e, zai ora, gure playlist honetara, gure soinu banda honetara, eta egin zuten e, abesti berezienetako bat, borreroak baditu milaka horpegi. Mm hmm. Eta harako aproposa esen abesti luze zamar bat izan zen borreruak baditu humilak aurpegi, disko doble bat izan zen, eta sekulako iruditeria, komikiak eta beste. Neugorriaken historian, kantu eta disko mugarri asko egon ziren, baina honek ere markatu zuen garaibat. Eta garaietaz, ai, garaiak kaipatu tal, aroita margarna markadan ere Ezagutu genuen Euskal Herriko lehen jebi talde Euskaldun potentea, Zutagar. E, Mikel Laboari egin zitzaion txero diskoan diskuan zuten aika mutil abestia oso berzio ederrean, baina gerora J.K. Mari eta Inbat, eta Inbat izan ziren ezagun eta, eta kantatuak gazten artean. Atara kontuak, Zutagar taldea, iaian zuketakoan plaietak egiten ere zen eta guk, Kantu hau dugu gaurko. Gau iluna amaitu da. Eundak eta undak aqui no vendrá, miña ka aqui no mentará. Katiuda de Da. Kaixorik daudenei Ta benzen itarteko eh Zutagarrek jaiotze bazatia diskoa mila bedazion dela hamaikan plazaratu zuen. Gerora disko eta abesti asko eta asko endaka. Eta entzuten duguna, uzutagar antzokietan izeneko bidatik ateratako zuzenekoa da, bimila eta mazazpian plazaratua. Abai, Euskal Herrian jebiak oi hartu nahundia lortu zuen aurreko mendearen azken urteetan eta mende berria ere gitarra doinu eta besteen artean ere pasatu dugu. Baina 2000 garren urteetik aurrera talde potenterik sortu bazen gurean, kuraia izan zen, eta bertan laukide abesten sapo, fer, el corazon del sapoko abeslaria eta hemen Euskal Herrian Euskalduan duzena, Baterian galder izagirre, dut taldetik setorrena. Gitarra jozen duteko basularia izan zen Josea Ponce eta basuan mikera anestesia. Hau da, kuraia. Ziegera kantu hau himno bilakatu zen, gau pasetan egun sentia entzute zen, gaztetxetan punk sorrot jarkore eta alakoak e, zuten eta estoner doinuak ere aritu ziren edatzen Euskal Herrian zeh. Ezin Ez da, amarka da, amarka da, disko, disko, Sugir ki euskera zein zirenekin bakarrik saioak eta saioa beharko gehituzke, baina kuraia hastea parka ezin alitzateke. eta sortzeko krisia ipatu du Xabi Erkiziak erkarrizketan, eh, nola kantautore asko eta asko sortu ziren gurean. Petsi hasi bakarrik hasi zen, beran, aurretik beste rock talde eta noize jole eta esperintzain izanik, eta Petsi berdin haritu da bakarrik bere gitarraekin edo banda oso batekin. Kantu bere da argia heldu da, eta gaurko soinu banda honetan, Egon bea recuadro. Egon bea recuadro. Egon bea recuadro. Warneko ucha. Besinda bete. Zerua espantabataz da. Uru. Zerua lañoa. Lañoa duda. autorena nola ez fenomeno haundia izan da gurean badira uena, eta gitarra lagun, kantuak bandak askotan eta gaur egun ere ba, asko eta onak dauzkagu euskeraz asko eta onak dauzkagu gure artean eta zarritan ikusten alditugu eta petxi aipatu baina aipatu nahi genuk ere anari eta anari irekin batera belako taldea eta, gainera, bateraren entzunalko ditugu. Deuzex Maxina, Anari eta Belako. Kantoriatik autotunera nola esaipatu. Bi mila hogeitik aurrera pandemia garaian eman eta amarka honetako bost urteotan hemenetan ikusitugun J Martina. Katalin eta ane bartena Aizpak eta Javi musika sortzailea. J Martina, bere agurraen aurretik hemen ugaldeko tabernan eta autotunea eta euskara esan eskura. Esanzu egiratzen Begiratzenzenera Abestiaren izena Bilbo eta diskualna negu gorri. Zura dela Esa berriz zeingo genuke tantzan barrenkaleko taberna hartan edo mugaldeko taberna honetan. Berri danzan, taberna Babai, J. Martina ere badoa eta gure saioare amaitzen ari da. Irulegiko eskuaren kontuarekin abiatu dugu saioa Simon Fuchs elkarrasketatuz Arriaga Antzokian aritu direlako egunotan eta Irulagiko eskuarekin bukatuko dugu. Gulegok egin zuen kantu labur eta emankor Sorioneko herri baten istorioak. eta Sorioneko herri baten istorioak kontatzen ditugu ugaldeko tabernan musika doinu lagunduta elkarrizketak jendearen iritziak irrati libreren seregina hori delako adira azpen askatasunaren bermea zabaldu iritziak aske kontatzeko aukera eman gure kultura eta gure sorkuntza edatu, eta izan irulegiko eskua edo azut eta artedramaren antzerkia maskaradetako dantza eta doinuak, edo erakusketak, tenak dauka lekua mugaldeko tabernan, eta zuek ere bai. Mila esker, orain ere hor egoteagatik, eta nahi zuen arte. Bizirik egon beri, bizirik egon beri beste mila bela unaldi bekuetan iraultza zara garaipennetan erreerki zuk egiten handuzu garrena zuke egiten gaituzu herri Auzahau heldu zara daura in den katte begi zuabizirik mantenuko du hitz zitza Hirulegiko esku Hde go zure hondarrea irulegiko esku hatzeman hartu ezazu